Pogi néni. Pogi néninek senki se tudta az igazi nevét, de minden rendezvény szervező ismerte őt látásból. Mojette kosztümjeiben, tülsálakkal és műanyag nyaklánccal felékesítve jelen volt minden fogadáson, védésen, könyvbemutatón, ahol pogácsát vagy szendvicset szolgáltak fel. Tagja volt annak a zárt harcos különítménynek, amelynek tagjai hétről hétre megosztották egymással az információkat, és válvetve küzdöttek, hogy illetéktelenek ne jussanak hozzá a tippekhez. Kiderítették, mikor hol van akadémiai székfoglaló, mikor kocintással egybekötött kiállítás megnyitó, és mikor zárt körű születésnap, ami azért annyira nem zárt körű, hogy a pogácsa kommandó tagjai ne tudnának egyenként benfentes arccal beszivárogni. Mivel Pogi néni több mint húsz éve a csapat tagja volt, és a hét minden napján különféle kulturális eseményeken vett részt, el lehet mondani, hogy bizonyos műveltségre tetszert. Vagy ha nem is szisztematikus műveltségre, tájékozottságra mindenképpen. Kereszt nevükön emlegette a kortársírókat, festőket, belülről ismert csak nem minden fővárosi kulturális intézetet és kiállítóhelyet. Válság ide, nyugdíjcsökkentés csökkentés oda, vele nem fordulhatott elő, hogy ne ebédeljen vagy ne vacsorázzon bőségesen, mert valahol mindig adódott valami esemény. Egyszer, amikor a Cervantes intézet egyik elegáns fogadása ütközött a francia intézetben kezdődő programmal, megkérte a beszéd után indulni készülő szabadkozó igazgatót, aki a másik helyre volt hivatalos, hogy ugyan fovarozza már át őt is kocsival, legyen olyan kedves. Az igazgató, aki ismerte a hölgyet a fogadásokról, meg volt győződve róla, hogy a kalapos néni valami híres ember özvegye, netán ő maga is egy híresség, és készségesen átszállította a másik rendezvényre. Amikor megtudta, hogy a néni egyszerűen a Pogácsa Kommandó egyik tagja dübegurult, és kijelentette, hogy soha többé nem teheti benárjuk a lábát egyetlen fogadásra sem. Csak hogy Poginéninek volt voltán mindenféle igazolványa. Újságíró igazolványa, rokkant igazolványa, sőt egy régi, megsárgult szakszervezeti tagkönyve is, ami a külföldieknél mindig bejött. Őt nem lehetett csak úgy kitiltani valahonnan, mert felmutatta valamelyik papírt, és sértett arccal bevonult. Végigülte a kamarakoncerteket, végignézte a kiállítások képeit, végighallgatta a legunalmasabb felolvasásokat is, aztán felpattant, és szorosan odaállt a terített asztalhoz. Az volt az elve, hogy urinő nem tolakszik, ezért letszövekelt és el sem mozdult onnan, amíg volt valami a terítéken. A kommandó másik tagja, egy árkos szemű, nyaranta térnadrágban télen tréningruhában mutatkozó férfi, egyszer azzal az ötlettel állt elő, hogy a csapat tartalékoljon valamennyit két fogadás között, ezzel is lazítva a feszített tempón. Így nem kellene mindenhová rohanniuk, elég volna napi két-három helyen megjelenni. Őt, mint azt kifejtette, nem mindenhol látták szívesen. De poginéni ellen senkinek nem lehetett kifogása, még német nyelvvizsgával is rendelkezett. Mindössze annyit kellene tenni a néninek, magyarázta, hogy egy erre a célra preparált, alul kartonozott szatyorba beemel az asztalról néhány palack felbontott bort, a műanyagtáskába pedig elcsomagol egy kis pogácsát. Nem sokat, mert nem kell feltűnősködni. Éppen csak annyit, amennyi a szatyorba befér. Jó, nagy, csíkos szatyor volt. Poginéni néni vonakodott. Az ilyesfajta súnyi mohóság idegen volt az ő stílusától. Jobban kedvelte a nyílt harcmodort. Beállni középre, nem mozdulni, enni, mint az öngyilkos, a később érkezőkre ártatlanul mosolyogni, játszani a süketet. Nem is volt egészen biztos benne, hogy képes az új feladatra, de az csapattárs csapattársa bajtársiasságra, meg a gazdasági válságra hivatkozott, és megígérte, hogy minden alkalommal fedezi majd. Az első akció pompásan sikerült. Szétoztogatták a bort és az apró süteményt, aztán ment mindenki haza, mert aznap már nem volt semmi program, ráadásul szálingózott a hó. Poginéni elégedetten zögykörődött a négyes villamoson, szatyrában a nyitott kék oportóival. A következő eseményen, ami egy irodalomelméleti konferencia volt, egymás után három üveget pakolt el az idős, tekintélyes germanista orra elől. És amikor ugyanez a szemüveges úr sajtos rúdért nyúlt volna, Poginéni fogta, és zuty beleborította az egész papírtálcát a csíkos szatyorba. Ezt nem kellett volna. Ezt még az árkos szemű kolléga sem tudta fedezni. Poginénit egyszerűen kivezették a teremből. Megszégyenülten áldogált az épület előtt, és várta, hogy a többiek kiöljenek. A híres, kalapos író, aki késve ért ide, és akinek odabent a szünet után még fel kellett olvasnia, megpillantotta az öregasszonyt a járdán. Nézte a nénin a kopott téli kabátot, meg a leszaladt harisnyát, és az jutott eszébe, hogy a szemfelszedő, mint szakma, talán már meg is szűnt. Talán Budapeste már nincsenek is szemfelszedők, ahogy eltűntek az esernyőjavítók és a toltisztítók is. Sőt, talán már írók sincsenek, talán ő az egyetlen élő író, és ez is egy kihaló szakma. Ráköszönt poginénire, mert látásból ismerte valahonnan. Pogini visszaköszönt, és az író úr kabátját megragadva, rebegő hangon elpanaszolta, hogy nem engedték be ide, pedig ő csak és kizárólag az író úr miatt jött, ugyanis régóta nagy rajongója. Az írók tudva levően nem hiú emberek, sőt, idegen tőlük minden emberi gyarlóság. A kalapos író sem a néni érdeklődésétől hatódott meg, inkább saját magától. Belegondolt, hogy mégiscsak advent első napja van, és ő, aki talán az utolsó író a földön, de ebben a városban mindenképpen, talán segíthet ezen a szegény kis nénikén, Felajánlotta a karját, és együtt vonultak be odafent a terembe. Senki sem mert egy büdös szót se szólni. Pogi néni kémlelt körbe a közönség már szivárgott befelé, a szemüveges germanista pedig diszkréten félrevonta az ajtóban az írót, és megkérdezte tőle, kivel érkezett az imént. Az író, aki már nem volt kalapos, mert időközben levetkőzött, ám még mindig meghatott adventi hangulatban volt, azt válaszolta a keresztényi hangon a germanistának, hogy ő az én testvérem. Az illetőnek a homlokáig szaladt a szemöldöke a csodálkozástól, és ott is maradt. Megnézhetik a Google képkeresőben még most is ott van a homlok a közepén. Azóta állandóan így néz. Az író méltóság teljesen felvonult a színpadra, és felolvasott néhány oldalt, Pogi néni pedig átszellemülten tapsolt az első sorban. A germanista elhűlten magyarázott valamit a szomszédjának, aki hitetlen kedve csóválta a fejét.